Hát ő lép fel ma a művészete palotájában, valahol a 6.-8. sor környékén. Ott fogok ülni a kedvesemmel, akivel igenis élünk. Ő fog énekelni, a másik pacákhoz korábban lépett föl, a Sting, ő, Jussön Dur, don't cry it's a way to heal the pain. With vagy a 1-253-88-12, ez a telefonszám, ahol elérhetnek, 06-1-253-88-12. 253,88,12, ma a 2022. november 8-án, kedden en után, de még fél 8 előtt fenn a hegye 3 fok van, viszont süt a nap. Itt 5 fok van Pesten, viszont köd van. Megmutatod a népnek? finoman felhívta a figyelmemet, hogy mikor van nap. És egy számot is kért. Ha jól értettem. Látható nálam. Ez az én valóságom. Ott fenne, ahol az Istenek laknak. Jól néz ki. Nem tudom, kikészítette ezt a fotót, amikor egyedül voltam otthon. Nagyon szép. Kurtács konkrétan a pokolangyalai felszerelésében van ma. Csak a gép hiányzik hol. Hál' Istennek az is megval. Na jó, hát akkor következzék. A lányom kedvéért... Mára már mára már, már már nehezett, gyakorol mindenki, aki kihagyott valamit, igyekszik megtenni, öljön vagy fajon, vagy feküdjön másokra. Mindenki motivált a többit, megálmodja, már már félkézzel. Intézek egy olyat, amitől szárszónál, neki megy a vonat, Kinek nem kell, hogy az illető pont ember legyen volt, akit más lények is, nem kell félni szóltam. És ez megnyugtatta őket, hát rödöltek emlegett, vint időket, s nőket, s míg megmerültünk a sok földi történetbe. Párolgott az ő jó, kinn az esti kertbe, Patva, repka, repka, repka. Mert maga az egyetlen, aki még egyben van a többi elvitte Valami őrprogram, aminek keretében mi beszélgettünk, hogy nem nagyon figyelje A többivel mit tettünk, kinek a lelke, kinek a veséje Kigyulnak a mérge, virágnak ibéje kellett nekünk És ha aki megy most a gangra a lába előtt Keever a földből, ami maradnak, menjen ki, nézen ki, nyugodtan csak pondi. Menjen ki, nézen ki, nyugodtan. Telefon belefér, aztán egy szózat a néphez, vagy több részletben majd kiderül, és aztán lesz ami lesz. 061, 23, 88 12. Szóval is tettel. ez a hét ez kicsit túl lett szervezve ennek egyedüli oka, én vagyok, én tettem, egy vendég itt se jött el tegnap, hogy kicsoda, fedje, homály, mindannyian jobban járunk. À, bár nagyon érdekes lett volna. À, ugye ezek az interjúk azért jönnek létre, mert szemben az előző szisztémával, amely évtizedekig tartott, ugye ez az ennyiben kezdődött, az ennyi az ides több, mint 25 év. Um, telefoninterjúk voltak. A telefoninterjú varázsáról nehéz beszélni azoknak, akik nem szakmabeliek. A láthatatlanságnak vannak előnyei, hátrányai, tud ugyanakkor olyan intimitást teremteni, amelyet a személyes jelenlét is tud, de az egész más. Amióta a kejfejancsi látható, és ez most már szintén nagyon régóta van és ebben elévülhetetlen érdeme volt némes Szilárdnak, az ATV vezérigazgatójának, most is köszönet érte. Később ez a 168 óránál folytatódott, és itt, ebben a Főnix madárként fölszálló Kejfej fejezetben is megmaradtak kép, hogy ez mennyi több lett tartalmat jelent, azt gondolom, hogy a kejfej messze nem használja ki azt a lehetőséget, független attól, hogy a háttérképet megmutattam, amit tőlem készült valamkor fél héttájban, de messze nem használja ki azt a lehetőséget, amit egyébként benne van, beleértve, hogy ami adott esetben Lakatos János fejében, aki sf végzett, vagy Kurtács András fejében, akiért a technológiához benne van. Ö, én nem használtam korábban, és az igazság az, hogy ha bár látszólag több dologra is tudok figyelni, valójában csak egy dologra tudok figyelni, többek szerint egy dologra se, hogy annak idén az apá mondták, Fiala, legyen szíves oda dekoncentrálni. Tehát a nagy interjúk azok egész egyszeren kiköszöntek a műsorból, és külön jönnek létre, nagyjából ugyanolyan hozban, mint korábban. Ebben nincs különbség. Szerintem nem sokkal hosszabbak, vagy ha igen, akkor az ember próbálja ennek megteremteni az indokoltságot. Ugyanakkor ezek az interjúk elfoglalják azoknak a műsoroknak a helyét, amelyek szabadon vannak a hét-öt napjából, ez a hétfő, a és a szerda. Nem feltétlenül kellene, hogy elfoglalják, de ebben a mostani periódusban az interaktivitás egészen másféleképpen alakul, mint ahogy korábban, és ezt én egyre jobban megértem, és miközben megértem, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy változtatni is tudnék rajta. Tegnap vendégem volt Bucski Péter, akivel valamikor talán március tájéken találkozhattak, még a 168 óránál, ő a G7 külső, munkatársa, gazdasági újságíró, egy viszonylag szemtelen, de meglehetősen, vagy nagyon tájkozott ember, akivel tegnap egy szerintem kolosszális interjú született, de nem elsősorban azért, mert ez annyira jól sikerült, mert annyira nem sikerült jól, és ennek kizárólag én voltam az oka. Mérhetetlen mennyiségű anyagot olvastam el, de ezeknek a feldolgozása felébe harmadába sikerült, és a fejemben lévő logika, valamint a riportalanyom logikája közötti különbséget. Tegnap nem sikerült áthidalnom. Ez az áthidalás, ez a beszélgetés végére jött létre némi önkritikával, amit egyesek érteni fognak, kettesek észre se fogják venni. Hogy mi volt ennek az oka? Ennek az oka az volt, hogy habár én meglehetősen felkészült voltam, azzal az ismeretanyaggal nem rendelkeztem, és nem is fogok rendelkezni, amivel búcs Péter, de ennek nincs jelentősége. Vagy csak csekély jelentősége van. Aminek igazán jelentősége van, az az, hogy az ő fejében, ahogy az egész összeáll, hogyha az én fejemben a dolgok összeállnának, akkor se tudna úgy összeállni, mint az ő fejében, és miközben én egy politikai vesző, gazdasági logikával kérdeztem, ő egy kizárólag gazdasági logikával válaszolt. A kettő közötti különbséget tapasztalni fogják majd akkor, amikor adásba kerül ez a beszélgetés. Ordító volt a különbség. Nem csak azért, mert nagyon elegánsan egy sor nem válaszolt, hanem egész egyszerűen. Én, aki feltettem a kérdést és hallgattam a választ, érzékeltem a kettő közötti különbséget, próbáltam fölvenni azt a fonalat, amit Bucski Péter felvet, és ami miatt elhívtam, hát eleve emiatt hívtam el. Ugye miért hívtam el? Azért hívtam el, hogy végül is objektíven ki -e mutatni, hogy az Európai Unió és az Európai Unión kívüli országok gazdasági szankciója Oroszországgal szemben mit ér el. Ezzel kapcsolatban itthon egy olyan szökőár, a szökőár nem jó, mert az, az nagyon heves, egy olyan ár van mindannyiunkkal szemben, amivel kizárólag azok tudják kivonni magukat, akik a politika iránt egyáltalán nem érdeklődnek, magyarul semmilyen vonatkozásban nem néznek és nem hallgatnak ilyen csatornákat, és az óriás falkátokat se látják, illetőleg azok, akik a, akiknek a tájékozottsága kifog ezen hogy ez propaganda-e, vagy félretájékoztatás inkább propaganda, mert a félretájékoztatásnak valami oka kéne, hogy legyen, és az okot sajnos a propagandában lehet megtalálni, annak a propagandájában, hogy a kormány miért e, így viselkedik. Nem tudom, hogy, a, hogy, hogy ez egyébként egy pozitív vagy negatív propaganda, én csak azt tudom, hogy nem tárgyszerű, nem tényszerű. Ebből a szempontból a Közszolgálati Magyar Rádió és a Magyar Közszolgálati Televízió teljes mértékben elvesztette azt a nem létező hitvallását, amit egyébként bírt, és egy olyan ideológiai mázza bekent izévé vált, amely gyakorlatilag nem sok mindenben különbözteti meg a karcefemtől, a Pestizsrácoktól, vagy az ATV-től, amelyek egyébként nem ilyen közszolgálati csatornák. A beszélgetés vége felé próbáltam felzárkózni Bucski Péter mögé, aki minimálisan se érzékeltette egyébként velem azt, amit én itt most elmesélek. Ez kizárólag egy bennem lecsapódó érzed, könnyen lehetséges, hogy ő ebből nem érzékelt semmit, se ő válaszolt az én kérdéseimre legjobb tudása szerint, amelyből a politikai vonzat egész egyszerűen abból adódó mert ennek nem tulajdonított jelentőséget. Nem akkora jelentőséget nem tulajdonított, mint én, hanem szinte semmiet. Ennek következtében, ha bár mind a magyarul beszéltünk, mégis akkora különbség jött létre, mint nem egyszer a hallgatók, a nézők, a facebookozók és köztem. Ez egy furad dolog. Miközben Bucski Péter előtt levet kalappal állok, és nem mondom azt, hogy olyan szeretnék lenni, mint ő, mert nem szeretnék másmilyen lenni, de szeretnék ezzel az ismeretanyaggal rendelkezni, szeretnék ilyen struktúrában gondolkodni. Miközben műsort készítek, miközben létezek, közelebb állok a Facebookozókhoz, mint Bucski Péterhez, ha a facebookozók és az én viszonyomat nézzük, akkor meg pont középen állok, aminek egyébként ebben a formában semmilyen értelme nincs. Ha valaki nézi a betelefonálós műsorokat, ha valaki nézi e, a, azokat a tévéműsorokat, ahol több ember beszélget, szinte mindenhol politizálnak, szinte mindenhol a közéletről beszélnek, e, szinte sehol nincs olyan, hogy az emberek egész egyszerűen csak mesélnek, nem azért, hogy a másik elaludjon, hanem mert valamiféle közölnivalójuk van. Ez a közölnivaló persze közéleti tartalommal bírhat, de a végén csak állandóan a politikához lyukadunk ki, amiben nekem is elévülhetetlen érdemen van a szó negatív értelmében, a korábbi tevékenységem okán. Amikor a helyétfült a keddet és a szerdát felszabadítottam ebben az új struktúrában, ahogy most a kejfejjelcsi működik, és ahogy sohasem működött korábban, akkor abban a hitben voltam, nem tévhitben hanem hitben, hogy ez a három nap ez egy fantasztikus lehetőség lesz ahhoz és arra, hogy elbeszélgessünk a hétköznapi életünkről. Arról a hétköznapi életről, ami iránt nagyon hosszú ideig semmilyen érdeklődést nem tanúsítottam, vagy fordítottam, és aminek a jelentőség, hogy haladok előre a korral, és ebben benne van egyébként, a, benne vannak a hazai közállapotok, amiről nincs minden nap itt valamit mondani. Mit, valamit, mind a két szó ide jó. Ennek következtében fel van ajánlva a lehetőség. És egyszer csak azt tapasztaltam, a szeptember 12-én indulom, és ebből két hónaposak leszünk, hogy ezt ebben a formában az egyelőre felzárkózóban lévő nézőközönség, akiknek a számát csak megtippelni lehet, de óvainteni azokat, akik csak a real-time-ban nézőket tapasztalják, hiszen annak általában a 10-20 szorosa szokott összejönni egy héten belül, ami azért már egy kézzel fogható szám. De hát akik később nézik meg, azok nem tudnak betelefonálni, azok nincsenek itt egy időben és nem is feltétlen reflektálnak, hiszen egyébként e-mailt küldhetnének, hogy felvegyék utolag a kapcsolatot velem. Tehát azok az emberek, akik követőim maradtak, vagy az új követőim, valójában a műsort ezerrel tolják a politika iránt, vagy felé, és abban is nem az ellenzék felé, a felé, ahogy ők gondolkodnak. A gondolkodásnak természetesen nincs tipikus része, de mégis egy olyan pacák, aki ennyit feküdt pszichiáter ágyán, látja azokat a lelki árnyalatokat, amelyekkel az embereknek az a része, akik Facebookozik fordulnak felém, és akik semmilyen módon nem egybevethetők azokkal, akik egyébként betelefonálnak. A két halmaz semmilyen módon nem fedi le egymást. Bennem nyilvánvalóan van egy megfelelési kényszer, bennem nyilvánvalóan van egy DAC, párhuzamosan ezek egyszerre működnek, és közben bennem ott van a vágy, hogy megmutassam a világot olyannak, amilyennek e, én látom, illetőleg a kíváncsiságom okán olyan emberekkel beszélgessek, akik segítenek ennek a világnak a megértésében, mint amikor közben beszélek róla, akkor nem megérteni akarom, hanem valamiféle a feldolgozás folyamatát osztom meg önökkel. A Bocski például féle beszélgetést, tehát így jött létre. A héten nagyon túlvállalta magam, egyáltalán nem biztos, hogy holnap élő lebonyolítású műsor lesz, mert annyi felvétel van, amelyekre én mind készülök több-kevesebb sikerrel. és eredménnyel, hogy nem tudom, ma nem tudom megmondani, hogy holnap lesz élőlebonyolítású műsor, aki tehát nem találkozik élőlebonyolítású műsorral, azoknak üzenem, hogy nem... Haltam meg, nem tiltotta be a műsort. A nem tudom kicsoda, nem hagytak itt a fiúk, nem hagyott el az életkedvem és a műsorkészítési kedvem, hanem egész egyszerűen a kapacitásomban nem fér bele. Nagyon sokan küldtek e-mailt a Pénteki Baranyi-Krisztina féle átérés vendégszereplésről, amire következtében megkérdeztem és Balázs már azt követően, hogy ő egy levelet intézett a 9. kerületi polgármesterhez, hogy volna egy kedvük itt vitatkozni, mind a ketten igent mondtak. A nagyság következtében, vagy másokból, de leginkább a nagyság játszhat közre, végül is erre a beszélgetésre, először, ma este az ATV-ben kerül sor, limitált időben, nekem annyi jut, és ezt Értékelnem kell, még akkor is, hogyha a szakmai hiúságomat bilizgálja, hogy csütörtök reggel, negyed kilenctől nagyjából egy óra terjedelemben. Nem folytatódik a vita, nem lesz egy vita, és a kis ördög nyilvánvalóan ott van bennem, és ezt nem is tagadom, hogy egy olyan vitát szeretnék csinálni, készíteni csütörtökön reggel, amelyet feltehetnek egy mérlegre, és egybebethetik az ATB-be. Nem tudom, hogy a szülőséggyörgyi vagy Rónájegon fogja készíteni, nincs is előttem jelentősége. Azt akarom bizonyítani akarok, mint minden nap, aminek megvan a maga pró-kontra előnye-hátránya. Nem kérem önöket, hogy vessék össze a kettőt, és írják meg nekem, de nyilvánvalóan, hogy minden kettőt, aki látja, az tapasztalni fogja a különbséget. Nekem van helyzeti előnyöm, hiszen én készítem másodikként. Nekem nincs kötöttségem szemben az ATV-s műsorkészítővel, akit köt az idő. Hogy mi más köti őket, erről beszélgethetünk majd a szózatom után. Örülök, hogy nem vagyok az ATV munkatársa. Örülök, hogy nem vagyok a 168 óra munkatársa Örülök, hogy itt ülök egy 8. kerület ingatlanban a gangon Kurtács Andrással és a helységben Lakatos Jánossal. Maximálisan. Ez lett tehát csütörtökön. Senki nem írt, aki Füriás balás pártját fogta volna, miközben nekem csütörtökön nem ez lesz a feladatom, hogy Füriás balás vagy Baranyi Kriszta pártját fogjam, független hogy van véleményem. Azok az emberek, akik ma ide betelefonálnak, azok az emberek, akik Facebookon követik egy csoportban ezt a műsort, azok egy tízes skálán, ötös fölött, de tízes alatt tolják ezt a műsort valamilyen irányba, amilyen irányba én nem akarom, hogy tolják, és nem is fogják tudni tolni. Egy ideig kiváltanak belőlem DAC-reakciót, és aztán amikor megértem az egészet, akkor túlteszem magam rajta, ez egy folyamat, vannak neki kicsúcsosodásai, vannak kellemetlen pillanatai, de a dolog lényege az, hogy amikor az ember ezt feldolgozza, akkor egy jó érzés tölti el, mert az az érzése, hogy megoldotta a szituációt, miközben nem arról van szó, hogy a felekkel kiegyezett, hanem úgy uralja a terepet, ahogy ő szeretné, független attól, hogy vannak olyanok, akik ettől nem lelkesek. Ezen a héten, a hét-öt napján nagyjából nyolc műsor fog elkészülni, ami nagyon sok. Elnézést kérek, ha bárkinek gondot okozok. Ha a Facebook csoportban majd egymást kérdezik az emberek, hogy mi történt, akkor legyen szívesek, írják meg egymásnak, hogy mit mondtam ma. Itt hívom fel szíves figyelmüket arra, hogy december 24 től ismét szünetre megy a Kejfejancsi, és az utolsó hetet nagyon szívesen felajánlja akár a csütörtökét és a pintekét is, hogyha volnának olyan vállalkozók, akik egyébként szívküldi szívnek szívesen alapon, ez egyeseknek mond valamit, másoknak semmit sem, eljönnének ide, és mint egy ajándékképpen valamit csinálnának, és megmondják, hogy ez kinek küldik. Ezt természetesen fel lehet venni korábban és le lehet játszani karácsonykor, ezt mindenkire rábízom. Ha tehát valaki úgy gondolja, korosztálytól teljesen független, hogy a nagymamájának, a nagypapájának, a testvérének, a szeretőjének, a feleségének, a gyerekének, a főnökének, bárkinek, magának, mert magányos, valamit előadna, énekelne, fütyülne, bűvészmutatványt mutatna, de mind arra, amire egyébként technológiailag alkalmas a kefejáncsi, ezt megtenné, akkor legyen szíves, küldjön nekem egy e-mailt, gmail.com írja meg benne, hogy mi lenne a produkció körülbelül, írja meg a nevét és a telefonszámát, és ha kellő számban lesznek ilyen ötletek, én a lehetőséget biztosítom, akkor az utolsó héten ezekből sugároz majd összeállítást a kejfejancsi. Szükség esetén a kejfejancsi helyszíre is el tud menni, ez viszont költséggel jár, amennyiben ezt a költséget vállalják, abban az esetben szintén írják meg a vágyaikat, és aztán megegyezünk, vagy nem egyezünk meg. Ezt természetesen mostantól kezdve nagyon sokszor el fogom mondani, maga duram, ha szolgált nincs, és egyelőre a marketing és a reklámtevékenység, a PR tevékenység és egyéb, hát az jelenleg ebben a leosztásban, ahogy működünk, senkinél nincsen. Akivel beszéltem, az nem jelzett vissza, ez még megoldásra bár, ha ez ígyben valaki hosszú távon segíteni akar, dörö.fi kukac gmail.com És akkor még egy dolog. Tegnap nagy örömömre a Rájó megverte 3-2-re a Real Madridot. a Junior nem játszott különösebben jól, hogy ennek volt-e köze vagy sem, az egész meccset nem láttam, csak az utolsó fél órát vagy hármegyed órát a 11-estől, uh, valaki bekiabált neki a pályáról, uh, valamivel meg is dobta, és Vinicius Junior némi spéttel, tehát némi késedelemmel visszaszólt annak a nézőnek, aki tőle nem volt annyira távol, még az is lehet, hogy szemkontaktus volt közöttük, amire a kommentátor azt mondta, hogy nem kéne. Az elmúlt időben uh, Vitába kavarodtam azzal a Facebook csoporttal, amelyik ennek a műsornak a nevét hordozza, és a fényképelmet is feltünteti. Utóbbit biztos, hogy jogalap nélkül az elsővel csináljon, amit akar. Ez a Facebook csoport egyszer már átalakult, mert Herma Zsuzsát rábírtam arra, hogy hagyja el a csoportot, és oszlassa fel, és ő fel is oszlatta. És ez alapvetően azért volt, mert... Olyan tevékenység folytott, amivel én nem tudtam mit kezdeni, és mintán ez a csoport az én tevékenységemmel foglalkozott, nekem fontos volt, hogy az ott lévő beszélgetésbe valamilyen módon belelássak a szónak abban az értelmében, hogy amennyiben hazugságok vagy félreértelmezések vannak, azok ott ne legyenek. Aztán újra alakult a csoport, és... A csoport taglétszáma nagyon magas. Az aktívak száma az a roppant csekély. Az nagyjából 15-20 fő, talán a 20 főt se érje el egy több száz, majdnem ezer főt számláló csoportban, ahol ki tudja, hogy az emberek zöme egyáltalán nézi ezt a csoportot. Ez tehát egy nagyon kis számú embernek az együttműködése, de. Ennek a jelentőségét most nem szeretném túlértékelni, még azt is elfogadom, hogy a többi 900 ember az őket figyeli, és számukra ez egy a műsorral párhuzamos színház. De ebből a párhuzamossággal óvatosan kell bánni. Nyilvánvalóan, hogy meg lehet feledkezni a Facebook csoportról, mint ahogy meg lehet feledkezni a tükörről is, végül is meg lehet fésülködni tükör nélkül, az ember többé-kevésbé érzékelő, hogy a haját hogyan irányítja a fésővel. Szakmai hiúság, emberi hiúság. apró és cseprű és fontosabb dolgok az embert néha visszairányítják ehhez a csoporthoz. Volt ilyen egyébként korábban az indexen is, index közszolgálati műsorvezető címmel. Elsősorban FA permanensen tudatja velem ebben a csoportban, meg a többiekkel is, hogy én nem értem a Facebookot, de nekem nem is a Facebookot kell értenem, mert a virtuális valóságot kéne értenem, a virtuális valóságot pedig azért nem értem, mert én nem virtuális valóságban ülök itt. Ha tehát erre a műsorbanra egy virtuális valóság reagál, akkor az majdnem akkora diszkrepanciát okoz, majdnem olyan, most nem jut eszembe a szó, okoz, mint amilyen tegnap létrejött Bucski Péter és Köztem, ami nem jó. Hogy konkrét legyek, ugye amikor legutóbb, nagyjából egy időben jelent meg a Krisztina Buzóki András interjúja, és volt a szokott beszélgetésem és Tiborral is, azt kérdezte egy hölgy, akivel később beszéltem is, hogy vajon ehhez mit szól a Kristina? akkor annak a mögöttes tartalma teljesen nyilvánvaló volt. Az, ahogy ehhez valaki hozzászólt, és ahogy ezért, ez a csoport, ha én nem lépek fel olyan élesen, akkor ezt uh, nem prostálta uh, volna ki, az már kevésbé volt érthető. A kérdés az, hogy az ember mindenhova be akar ezt szólni, ahol egyébként az ő tevékenységével vagy őt érintő dolog zajlik, és ő erről tudomást szerez. Vajon te a Vinicius Juniornak nak muszáj volt-e beszólni a nézőnek, és vajon jól tette a kommentátor az, hogy e tekintetben fegyelmezőleg beszélte Vinicius Junior-ral, aki természetesen nem tudhatta, hogy a magyar sportcsatornán éppen róla beszélnek. A következő néhány pillanatban erről fog beszélni. Cserében megígérem, hogy ebben az évben csak akkor lesz erről szó, hogyha valamilyen himalája nagyságú történéssel fognak a látóterembe kerülni, tehát ezzel a magam részéről lezárok egy fejezetet. Egyben szeretném tájékoztatni a élő műsorát követőket, hogy a műsor kommentelésének lehetősége egyébként alapvetően emiatt átmenetleg vagy tartósan megszűnt, aki ezt kifogásolja, sajnálom. Itt tehát egyrészt szóba került az, hogy aki egy ízléstelen megjegyzést tett, az hogy maradhat csoportok, hogyha annak egyébként vannak moderátorai, a másik pedig az volt, hogy aki az egész cikket írta, vajon miért kérdezte ezt? Vajon mit szól a szerző ahhoz? Megkerestem, kiderült, hogy már korábban írt nekem, tehát ő megkeresett engem, megadta a telefonszámát, beszéltünk a tegnapival együtt kétszer, és egyszer rendelkezésemre állt, hallhatták önök is. Az a beszélgetés nem pontosan úgy alakult, ahogy terveztem, de végre tekintve pontosan azt adta, ami a véleményem volt. A hölgy, aki korábban kilátásban helyezte, hogy kilép a csoportból, nem hogy kilépjett volna a csoportból, hanem valójában sértettsége okán, ami vele történt, talált valamilyen zuglói Facebook oldalt, amely arról írt, hogy én milyen szerződésre rendelkeztem a zuglói önkormányzattal, és hogy ennek elsősorban most a gazdasági válság esetén milyen kommentárja lehet, és Sikerült eljutnom oda, hogy én valójában ezzel a szerződéssel Zuglói és más gyerekek előveszem el annak a lehetőségét, hogy megtanuljanak úszni, mert hogy egyébként Zuglóban korlátozták az iskolásoknak az úszás lehetőségét pénzügyi okok miatt energiaválság. Amely ugye a Bucski Péterféle beszélgetésből kiderül, hogy egyáltalán nem az ukrán háborúban van összefüggésben, csak hogy egyik szavamat a másikban elöltsöm. Erre, és most nagyon igyekszem úgy beszélni, hogy egyébként nem szoktam, tehát semmiféle szélsőséges mondatot nem mondok, hihetetlenül reagált a csoport, hogy ebből mi lesz, úgy lesz, amúgy lesz, hogy ez, mintha valami kivetni való lenne rajta. Én néztem, elszomorodtam ennek a hölgynek a viselkedésén, akit sikerült egyébként nyilvánvalóan a sértettsége okán még mélyebbre taszítanom ebben a csoportban. És miután Hát meglehetősen demagóg megjegyzések voltak a részéről, tegnap fogtam magam, is még egyszer felhívtam. Nem volt egy jó beszélgetés. Tegnap a csoportban ez úgy jelent meg, és itt it, lélegeztem fel, és itt mondtam azt, hogy ennyi. Tegnap a csoportban azt írta, hogy én őt zaklatom, és hogyha tovább zaklatom, akkor ügyvédhez fog fordulni. Írta az a nő, aki engem keresett meg a messengerben, az a nő, akit nagyjából egy hete, egy hete sincsen, felhívtam telefonon, megadta a telefonszámát, egyszer beszéltünk, az egy teljesen normális beszélgetés volt, majd követte azt egy műsorban való beszélgetés, ahol felvette és beszélt velem, és követte egy harmadik beszélgetés, amelyet tegnap bonyolítottunk, és amelyben szintén... Uh, egy bizonyos pontján, amikor megbántottam, sajnálom, hogy megbántottam, komolyan gondoltam, nem fogalmaztam szépen, de azt mondtam, hogy mi a véleményem. Lerakta a telefont, és ez volt a harmadik beszélgetésünk. Ezen kívül az interjú után küldött nekem egy üzenetet, hogy a Messengeren vagy a, a, a, a, message, a message funkcióban már nem emlékszem, tehát ő írt nekem. És azt írja a csoportban, hogy én zaklatom. Erre reagál aztán a csoport. És ha belegondolok abba, hogy engem azza zavar a Bucski Péterrel folytatott beszélgetésben, hogy én miközben távol akarom tartani magamat a politikai logikától, mégis óhatatlanul hogy lopom be a beszélgetésbe, és hogy teszem lehetetlenni azt, hogy egy olyan beszélgetés készüljön, amit egyébként szándékszem készíteni, hiszen miről szól a történet, Hatásosak-e, vagy van-e értelmük, hogyan hatnak a szankciók e, Oroszországra, e, és saját magam e, okozom azt, hogy nem tud kellően hatékony lenne a beszélgetés, mert nem tudok úgy kérdezni, nem tudok úgy viszonyulni a beszélgetéshez, mint amilyen az eredeti ötletem volt. Hát még akkor mit lehet kezdeni valakivel, akit az egyéni sérelmei az érzelmei egy beszélgetésben olyan mondatokra ragadtatják, amelyek egész egyszerűen nem igazak. Én kívülről nézem, tehetetlen vagyok, én ebbe a csoportban nagyon ritkán eh, szóltam bele bármibe is. Ha beleszóltam, legutóbb eh, egyebek között Honpola Krisztinának az emberi méltóságát próbáltam megteremteni, amit egyébként ez a csoport nem próbált tehát ami festéket ráöntöttek, azt nem próbálták lemosni róla. Ezt elvégeztem már csak azért is, mert ha ezt nem teszem meg, akkor nem teszem meg azt, ami a kutya kötelességem. De nézni azt, nem Bucski Péteré, ahol egy hangsúlyeltulódás van, hanem hogy valaki egyébként a sértettsége okán, amit elszenvedett ebben a műsorban, ha megbántottam, sajnálom. De ennek a reparációja, egy ilyen konfabuláció legyen, és ez a csoport ezt tökéletesen befogadja, mondhatnám, beszopja, de eddig se így beszéltem. Azzal én nem tudok, és nem is akarok mit kezdeni, ez olyan energiákat von el, amely, amennyi energiám nekem nincs. Kedves F, ez nem Facebook logika. Ez nincs összefüggésben a Facebook logikával, ez a Facebook létezéséből adódik, valamint arra, hogy a Facebookot erre is lehet használni. Hogy, ezek a, hogy a zömében a Facebook erről szól, erről a Filipov valószínűleg többet tud mondani, mint én, de miközben nekem van, képtelen vagyok kiigazítani azt a kanyart, amit a Facebook adott esetben az én műsorom kapcsán csinál, ezért a mai műsor folyamán bárki, felmentést kap a telefonálási tilalom alól, ha be akar telefonálni, megteheti, ez kizárólag a mai napra vonatkozik, holnap még egyszer mondom, egyáltalán nem biztos érül bonyolítások egy lesz. Én pedig azt tudom mondani, hogy 2022 folyamán, ha csak valami, de nem tudom elképzelni, hogy ilyesmi előforduljon, szóba nem hozom semmit, semmi ezzel kapcsolatos, ami egyebek között, azzal is összefüggésben lesz, hogy nem fogok rátekinteni, mint ahogy egyébként ez az elmúlt időben bekövetkezett, hiszen egyébként ezeket a részleteket honnan tudnám. De mindezt abban a logikai sorban kell tudni értelmezni, amit elmondtam, és ahol elmondtam azt, hogy végül is két hónap alatt ezt a három műsort nem sikerült annak a szolgálatába állítani, hogy beszéljünk a hétköznapokról, toltak ezzel valamilyen irányba, amilyen irányba én nem akartam elmenni. 061-253-88-12. Itt van az életem, ezen a mérleken elekánsan fogadom a hírt. Hogy nincsen a mennyország, én azt mondják, s végsőbb nyughelyül sírt. Ajánlják örökké lent leszel. 061 12 s más elképzelék. Csak hideg megnyit Ameddig de nincsen hívnak, vagy ha egyáltalán nem hívnak akkor elmondom, hogy a csütörtöki vita okán felborul a csütörtök és csütörtökön se lesz élő lebonyolítású is, vagy legalábbis a szokott módon nem nagyjából negyed-kilenckor fog elkezdődni a csütörtök se Vintermantel Zsolt, se Kisavrus se Györgyevics, Benedek, vagy bata András, nem lesznek ez a vita lesz nagyjából egy óra hosszban. 0612538812 a péntek egyelőre érintetlen. Nem muszáj kapcsolódni ahhoz, amit elmondtam, bármiről lehet beszélgetni és bármiről lehet hallgatni. Lovasi András szól, ez már nem a lányom kérése volt. Utána pedig visszatérek Jusszün Durhhoz, aki ma este a művészetek palotájában lép föl. Hogy oda e a koncert vagy sem, erről majd holnap beszámolok. Már lesz érle banyoltás műsor, szerintem kétesélyes. Itt van az hallgató vagyok. Igen. Én majdnem minden adásába betelefonálnék, de én 68.500 forintból élek, és nagyon be van tűkülve az anyagi ö, köröm. Visszahívjam? Nem, nem drága uram, neó nem, nem fiúna úr. Nem Érte, értem, és most ne, ez nem, nem egy ócska trükk az... lett volna a részemről. Nem, attól én jobban imádom. Szóval, nagyon szeretem a konzerv adásait. Én tegnap is végignéztem valami csoda. Én ezt a rengeteg mocskot, én már olyan sokat megszerettem volna öntől kérdezni, hogy amit a csetfalon folyamatosan az ön arcképe mellett megy, hogy én nagyon sok olyat nézek, hogy a kötött fogás az öt meg a többiek, című ö, műsorokat nézem folyamatosan, hogy ott vannak olyan műsorok, ahol ki van írva, hogy a csat le van tiltva. Én mindig meg akartam volna öntől kérdezni, hogy ön ezt miért nem csinálja meg. Szóval tegnap is, mikor néztem a konzerv interjúját, lenyűgözött. Szóval én, én igaz, hogy, hogy én egy 65 éves nő vagyok, de tehát hülyeség ilyet mondani, de nem tudom másképp kifejezni, hogy a szám tátva maradt. De egy dolgot meg szeretnék öntől kérdezni. Igen. Minden konzerv adását láttam, és ön nem széken ült. Nem. Teg tegnap. A igen, az, a, ezt, ezt, ezt nagyon jó betész, ez azért van, mert ez az első felvételek egyike, tehát ez nagyon hosszú ideig volt dobozban, igen. ez szeptember legvégén készült, és ugye az első két vagy három is, az első kettő mindenképpen a bakácsal és a Baksa való beszélgetésekben igen. még így. Ez ez igen. igen. igen. Közben folyamatosan ment megint a mocsok. A cset oldalán... De én első tudom képzelni, hogy a tegnapi beszélgetés például hogyan tud kiváltani mocskolódást, mert... Én elmondom önnek, mert uh, részvevő alanya voltam. Folyamatosan a papágnastól kezdve meg a darvas meg a többiek, nem is veszem a számra a nevüket, ne folyamatosan vegyem. azzal szórakoztak, hogy ez az egész report, amit ön csinált, és nem a lényeget akarták meghallani, nem, nem a, az emberi nagyságát ennek az embernek. Nem, nem a igen. Igen, nem az ön szintén emberi nagyságát. hanem Hogy ön azért ül a széken, mert lenézi ezt az embert, okay. jó, yeah. ül a kanapén. Szóval érti valami hányát, el kell, hogy köszönjük. egyebek között ugye, tehát higgyék el, hogy én vagyok az az ember, de ezt tapasztalhatták, aki egyenként odament mindenkihez. Ne felejtsék el, hogy az mondnal való ismeretség, hogy jött létre, és hogy nem jött létre Cserpalkovics Andrással, amikor ugye ezt a hajrá mszp egy időben a Fidesz szerette bedobni, mindenki el beszélt róla, csak éppen nem abban a vonatkozásban, hogy a történet volt. Persze, lehet a Baksar Roland riportról, vagy beszélgetésről annak megfelelően beszélni, hogy ő a kereveten ült, meg egy széken, mint hogyha ebben lett volna valami szándék, de pontosan emiatt lett két kerevet. És ebben a beszélgetésben, amit a hölgyel folytattam, tökéletesen benne van az, hogy az ember természetesen mérhetetlen vágyat érez magában arra, hogy ezeket a korrekciókat létrehozza. De Ezeknek a korrekcióknak a végtelen menetére nincs energiája. Különös tekintettel arra, hogy akikkel kapcsolatban ezt a korrekciót végzi, azok legalábbis ebben a formában korrigálhatatlanok. Korábban is volt ilyen, voltak zavaró telefonok, korábban levelek a Magyar Rádióban, azokkal is meg kellett küzdenem, ezzel is megküzdök. Aztán a technológiai folyamatok valamilyen új lehetőséget teremtenek, ahol ismét szembenézhetek ezzel a jelenséggel, akkor, hogyha aktív leszek, és még bírom az eszemet, akkor azt is le fogom győzni. Csak azt nem győzöm le, amin nálam erősebb, vagy gyengébb, de velem szemben igaza van. 061-253-88-12 Bárki számára. Hát sajnos ez Sting, Peter Gabriel nem lesznek ma ott a bűpában, bárha utóbbi feltűnne, én nem lennék boldogtalan. 061, 253 88, 12, bármilyen témában. Szeretném elmondani, hogy az, ami így működik egyébként, egyebek között a gyerekeket ezért óvják az internettől, mert ők ezt nem tudják úgy feldolgozni, mint egy felnőtt. Akik pedig ezt a tevékenységet folytatják, azok valójában nincsenek azzal tisztában, hogy a szó nem fizikai értelmében, de verbális módon bántalmazók. Akkor is bántalmazók egyébként, hogyha velük szemben büntetőjogilag nem lehet fellépni. Mint azok a gyerekek, akik gyerekkori sírelmeiket felnőtt korban sem tudják feldolgozni. Hogy ezek az emberek egyébként a gyerekkori nem feldolgozott sírelmeik okán viselkednek-e így, az egyenként kell megismerkedni velük, általánosításokban nem szabad bocsátkozni nulla egy de újból elmondom, hogy akik karácsonyi meglepetést szeretnének, családtagnak, ismerősnek, szeretőnek, bárkinek kében hangban valamelyik produkcióval szerezni, azok itt december folyamán ezt megtehetik, és aztán adásba is kerül. Ez nem egy X-faktor. Megírni, hogy mi a produkció, név, telefonszám, ha kellő számban összejön, Akár csak egy napra, akkor lesz ilyen műsor. Ha nem lesz erre jelentkezés, akkor nem lesz ilyen műsor. Elmondtam, hogy holnap nagy valószínűséggel nem lesz élő lebonyolítások egy fejjancsi csütörtökön, pedig nagy valószínűséggel negyed kilenckor kezdődik. Füliás balás fog vitatkozni Baranyi Krisztinával. Valószínűleg a két kerevet között fog ülni, és ők fognak ülni így és ennek szintén stratégiai okai vannak. Ez már a harmadik felő állás lesz. Szék, kara, kerevet, két kerevet, szék. Csak hogy fontos dolgokról is beszéljek. 061-253-8812 12. Bármiről. Anyám, most biztos rám szólnagynek a Tudom el, hogy a 8.13 nagyon közelének tűnik, de ha nem telefonálnak, akkor a mai műsor 8 óra 22 perc, véget fog érni, és megyek haza készülni. 061-253-8812, ha telefonálnak, akkor tudok lenni hosszabb idején is, <kül> hosszabb időn keresztül, de amit szerettem volna, azt megosztottam önökkel, ha önök nem osztják meg velem azt, amit nem tudom, akkor. 8 óra 10 perc van. Jó reggelt kívánok, Vetterdíné vagyok. Jó reggelt. Először is elnézést kérek azért, hogy úgy szólok hozzá, hogy csak fél nyolckor, fél nyolc után perccel kapcsolódtam be az adásba, de nagyon örülök neki, hogy végre ezeket a kommenteket nem látni. Kezdetben még én is egyszer-egyszer próbáltam valamiféle más belátást, vagy más szemszögből írni egy-egy véleményt, na, leszoktam róla nagyon gyorsan, Olyannyira, hogy még csak azt tettem meg már több hónapja, már tavaly se, hogy egyáltalán bejelentkezzek úgy, hogy jó reggelt. De nem csak itt, hanem a Facebookon is, és én már eljutottam a, a mostani időpontig odáig, hogy próbáltam segítséget kérni, hogy egyáltalán a Facebookról, hogy tudom én egyáltalán teljesen megszüntetni azt a Facebook lehetőséget, hogy én ott legyek? És... Meg tudom önnek mondani a választ. Igen. Akkor tudja megszüntetni, amikor megszünteti az emberi rossz indulatot. Amíg létezik emberi rossz indulat, addig ez Én Nem mondom, hogy az a Facebook immanent sajátja, de nem tud más lenni, mint az emberek. Az emberek teszik ilyenné, és hogy az emberek miért teszik ilyenné, de én nem úgy tudom. gondolom, hogyha valahova be lehet lépni, akkor onnan ki is lehet lépni, nem? Tehát, hogyha én nem akarok tovább a Facebook közösséghez tartozni, semmilyenféle szempontból, akkor én úgy gondolom... Ebben önnek igaza de tényleg nagyon röviden annak a hölgynek a története, aki legutóbb az én szerződésem foglalkozott, és azon csámcsogtak, hogy akkor most már igaz, hogy adatait tekintve már nem stimmeld, hogy én hol lakom, egyebek. Ugye ez azt követően jött létre, hogy volt egy beszélgetés, amit megelőzött, egy magánbeszélgetés, aminek a tartalmát nem osztom meg, Eh, ahol én egyébként azt javasoltam neki, hogy lépjen ki a csoportból, és hogy erre mit válaszolt, azt nem mondom el. Majd létrejött a beszélgetés abban a formában, ahogy ma is kikereshető, eh, akkor ő írt nekem, eh, és ahelyett, hogy kilépett volna valójában a sértettségében, valójában amiatt, mert eh, így hatott rá ez a beszélgetés, még nagyobb mértékben ellenem fordult, már az első bejegyzése is ilyen volt, és ez számomra azért volt megnyugtató, mert megértettem valamit. Korábban is értettem, de imáron egy kézzelfogható bizonyítékom volt rá, a pszichátriából tudom, a pszichológiából tudom, hogy azok az emberek, akik egyébként valamilyen lelki problémával vagy defekttel rendelkeznek, de ők maguk ezt nem veszik észre, vagy ők maguk nem akarják ezt korrigálni, ezen kívülről, jó szándékkal, de kívülről közelíteni és kvázi megjavítani őket, ha tetszik, saját maguk ellenére, az egy lehetetlen feladat. Amikor tehát én erre vállalkozom, az egy másik kérdés, hogy nem először az életben lehetetlenre vállalkozom, és nagyjából ennek megfelelően is végszem. Annyiban nem lehetetlen, hogy adott esetben az ő számára megvilágítok egy esetet, csak éppen az, amit el akartam érni, azt egy tízes skálán egyesre érem el. Igen, de hát ez valahol azért mégiscsak megdöbbent, hogy, hogy sokszor gondolkozom, sok hülye, mert ezek szerint hülyeségeken már nem kéne, hogy ennyi frusztrált ember... Ennyi, igen, igen, hát... igen, igen. De mindenhol. Az egy másik kérdés, hogy a Facebook azért fantasztikus, mert önnek lehetőséget ad betekinteni valahova. Az ön problémája akkor jelentkezik, mint az enyém, amikor ebbe be akar avatkozni. Ha nézi a tévét, akkor lehetséges, hogy kommentálja, de nem akarja fölhívni a híreolvasót. Itt pedig azt hiszi, hogy miután be tud lépni közéjük, ennek következtében mint egy alkotóelem hatással tud lenni rájuk, és az esetek zömében, nem mondom, hogy mindig, nem működik. Ez nem Facebook logika. A Facebook valójában e tekintetben alkalmazkodik az emberekhez, miközben az egy technológia. A moziban próbálhatja megszólítani Budi t nem fog sikerülni. Itt meg tud szólítani valaki, de utólag az fogja tapasztalni, hogy ő fogja magával rántani önt, és nem fogja tudni ön kihúzni őt onnan, amit egyébként minden egyes esetben az embernek meg kell értenie. Tehát ezek külön-külön feldolgozandók. De még egyszer mondom, elég ezt a tegnapi meccset nézni, Vinicius Junior, aki beszól annak, aki őt megdobta, miközben a kommentátor azt mondja, hogy ezt nem kéne, miközben a kommentátor soha nem volt még olyan helyzetben, hogy őt megdobták volna. Vagy legalábbis nagy valószínűséggel nem. Nagyon érdekes lenne egy ilyen beszélgetést folytatni vele. Én, akit már megdobáltak, én, akit már egy csomó dolgot megértem, tehát ő ott ül egy stúdióban, és azt mondja, hogy nem kéne miközben. Vinicius Junior helyzetében is belegondolhatja magát az ember. Mégse jó dolog, hogy egy focistát megdobnak. Nem tudom, hova vezet ez, de... Sehova. Ez korábban is megvolt, csak nem volt Facebook. Önnek lehetek rossz indulatú, rossz, ön irányban irigyek, vagy, vagy rossz szándékkal levők. Ez mindig így volt, itt semmi más nem történik, mint hogy felnyílik egy tető, és ön belelát valamibe, ami ezt a hatást váltja ki, ez egy teljesen egészséges reakció, meg kell tudni állni, és itt abba kell tudni hagyni, mert egyébként ha belelép, akkor elnyeri. Igen, igen, ez így igaz. Csak tudja, még nem volt Facebook, én úgy gondolom legalábbis, hogy az ilyen jellegű dolgokat megbeszélték a családok, nem, nem, nem, én a magyar rád, de korábban szabaró telefonok voltak, korábban levelezés volt. Az emberi rossz indulatnak mindig... Volt olyan megnyilvánulási formája, amióta én a médiában vagyok, eh, amivel az ember nem is számolt. Igazság legelején nem, de 92-93 óta ezt permanensen tapasztalva. Kéfei korábban telefonok voltak. Most ez van. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgatta, amit akartam mondani. Köszönöm én is, hogy elmondta. 061-253-88-12, de bármilyen egyéb dologgal, baranyi, fűrjes, fogalmam nincs. Nem jött tegnap a hatos villamos, egyszerre kettő jött. Különös tekintettel arra, hogyha nincs telefon, akkor négy perc a vége van a mai műsornak. Jó reggelt! Jóra, ezt kívánok, Vittman Imre. Hogyha bármiről lehet, én, én gyöngyfűzésről szeretnék <gül> lejteni egy néhány szót. Igen. A, és a kérdésem az lenne, hogy vajon én tolom-e magát, amire nem tudom a választ. Ugye, mondta, hogy tolják vannak, akik erre tolják, arra tolják. A gyöngyfűzéssel biztos, hogy nem fog tolni sem erre. Hát ha csak nem fog rávenni engem is, hogy gyöngyöt fűzek de majd kiderül. Figyelj igen, tehát nagyon rövid gyöngyfüzéről lesz szó, összesen három szemből áll, itt, és ennek az az érdekessége, hogy kettő önnek is megvan, tehát akár defűzhette volna a saját történetben is, de itt most az én történetemről lesz szó. Tehát a, az első gyönyszem az, az 50 év távolából ragyog vissza, hogy ilyen fenkölten fejezzem ki magam, amikor is a, a, Hát ez egy kicsit bonyolultabb megfogalmazás, mondjuk a, a, a nem, nem biológiai ikertestvéremnek a barátnője, az elejtett egy négy sorost, ami, ami valahogy úgy hangzott, hogy, hogy nincs a, a címeremben sem pont-pont-pont sem mérő, de én játszom a világgal, és nem én velem ő. Hát ez, a, ez az első gyöngycem, ez ötven, több mint 50 éve, ez akkor nekem a, a bőröm alá ment, és azóta is ott van, és az egyik legfontosabb iránytű. A második gyöngyszem, az már nem közel múlt mondjuk, mondjuk talán egy évvel ezelőttről, amikor ön szokásos péntek reggeli beszélgetését folytatja Navracsis Tiborral, és abban Navracsis Tibor olyan nagyjából minden összefüggés nélkül, egyszer csak azt mondja, hogy egyébként, egyébként, a CEU az saját elhotározásából távozott Magyarországról. E, és akkor én ránézek a rádióra, fölhúzom a szemöldökömet, és azt mondom, hogy, hogy gyerekek, ez így valahogy nincsen rendben, ez akkor lenne rendben, hogyha a János azt is beholvasná a kis rádiójába, hogy egyébként van Ibrének erről az a véleménye, hogy Nahorra Csistibor egy féreg. A harmadik gyöngyszem az pedig már abban pedig ön már főszereplő, mert akkor már túl vagyunk a választáson, túl vagyunk azon, amit uh, egymás között nevezzünk, nem tudom, Ligácsi Gyomrosnak, és akkor a, a stúdió, gondolom nem létező, nyitott ablakán uh, befúj a, a egy reggel, egy levelet a szél amit ön, úgy, ugye, ahogy van, egy szuszra felolvas, és, és abban benne szerepel, hogy egyébként itt van az a vélemény, hogy Nagy Vácsi egy egyfélek. És ez a három, ez a, három, a, a gyönycem, ez számomra egy történet. A, és, és nagyjából ennyit, ennyit szerettem volna elmesélni, illetve annyit hozzátenni, hogy, hogy ebből talán látszik, hogy, hogy önnek semmi esélye, nem volt arra, hogy mondjuk a levél felolvasást, mint eseményt, azt megfejtse. Ugye? Tehát, tehát a, ugye egyrészt nem tudta, hogy a világon vagyok, ami már egy probléma. Hogyha tudta volna, hogy a világon vagyok, akkor sem tudja, hogy, hogy a, a, a mint nem tudom, 20 éve dolgozik, hogy a dolgozik, hogy a fiam az, a, az alakulása óta a, a Bécsi CEUN dolgozik, tehát hogy Egyrészt egy részt érintett vagyok a dologban, másrészt nem feltétlenül csak Palkovics nyilatkozatokból értesültem arról, hogy, hogy, hogy mi is folyik. De amíg mindezt tudta volna, akkor sem tudhatta volna azt, hogy, hogy mit írt ötven évvel ezelőtt a, a, a barátom barátnője. Látja, annyiban feltétlenül jó, hogy ezt az egészet elmesélte, hogy, hogy a történeteink kihány éves által teljes mértékben determináltak vagyunk. Az, hogy ez a determináltság, ez minden pillanatban kell, hogy hasson, ez már nincs feltétlenül így, most nem kezdek el kitérni, hogy féreg, nem féreg. Azt is értem, hogy őre hogy ez mérhatott így. Azt is lehet érteni, hogy minden egyes mondatát senkinek nem lehet kiabítani, legyen az féreg vagy a CEU. Teljes mértékben érthető az ön reakciója. Próbálom ezt a három szemet összerakni. És itt levittem a hangsúlyt. Jó, hát én, én csak azt akarom ezzel mondani, hogy, hogy arról beszélni, hogy a hogy a Vilmányi benet, amikor történt, ami történt, azt önmagában megítélni, az valahogy időpocsékolás, vagy önmagában megítélni, próbálni. Tehát az egy olyan dolog, hogy ebből a gyöngycemből mindenki kap egy példányt, és azt hazaviszi, és beilleszti a saját történetébe. Abszolút. És az csak ott kap jelentést. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, amit mond, mert az, hogy hogy illeszti be, abban már meg lehet látni egy olyan fajta lelki mozzanatot, amit nekem egyébként nem muszáj tudomásul vennem. Miközben egyébként az illető egyáltalán nem tart igényt arra, hogy én tudomásul vegyen. Tehát amikor a Vilmányi benet bekerül egy gyöngysorba úgy láncszemként, ahogy én egyébként azt gondolom, hogy nem kerülhet be, az természetesen megakadályozni nem tudom. De a véleményemet elmondhatom róla. Tehát az, hogy adott esetben az eseményeket a sírelmi politizálásunk, a sírelmi létezésünk logikája mentén helyezzük el, azt megakadályozni nem tudom, de felhívni a figyelmet arra, hogy ez a gyöngyfűzés, ez egyébként nem egy gyöngyfűzés igazán, hanem ez valójában egy szándékos, valamilyen okból való dolgok egysorba állítása, ezt megtettem. Legfeljebb a másik azt mondja, hogy ez nincs így. Hát igen, tehát én nem véletlenül írtam abban az ominózus levélben, hogy én festőiskolát vezetek. Tehát hogyha elfogadjuk azt, hogy, hogy, a, hogy a másiknak a, a, a művét, azt festményként kezeljük, Ugye, hogyha elmegyek egy tárlatra, a, ott biztos nem fogok oda menni a... a, a, a művészhez a végén, hogy mester egyébként mondja meg, hogy maga miért napraforgókat fest, és miért nem kohol a macikat. Igen. Tehát, tehát, tehát ennek, ennek a, a South Parkon kívül semmi értelme ennek a mondatnak, és, és, és azt hiszem, hogy, hogy... De a South Park viszonylag jól csinálja. A South Park jól csinálja, a, tehát én azt, azt gondolom, hogyha... hogyha a, arra rá tudjuk venni magunkat, hogy, hogy, hogy így nézzük a másiknak a művét, hogy hát ő napra, ő ahogy átszűrte magá a világot, abból napra forgók jöttek ki. És akkor ezt elfogadom, és nem kérdezem, hogy miért. Igen, de ez egy olyan elvárás, amivel lehet létezni, de ha ezt valaki nem váltja valóra, akkor önnek ezt épp úgy tudomásul kell vennie, mint ahogy örül az ellenkezőjének. És akkor nagyjából eljutottunk, oda, ahogy egy felnőtt embernek viselkednie kell. Jó, hát igen, és akkor ezek után kérdezem öntől, hogy én most toltam valamerre, vagy nem toltam. Nem, de a története nagyon érdekes, nem fogom nézni még egyszer azt a levelet. Köszönöm, hogy hívott. Hey, hey, hey. 061 388 12 Van. Hosszú a 2022. április 18. a huszonkettő tizennyolc. egy először. Megszorított Sektor, a Guszund úr zenéjével, bár szívesen hallgatnám még így tőle, de akarát tudnám elmondani, hogy nekem ez Szenegából van, és ott egy Szenegális Lásc nyakamba ugrott, mikor hallott, hogy ezt hallgatom. Úristen, hát Juszund úr, hát ezt az ő kedvenc szerzőjük és dalszerző meg érdekes, és hogy milyen világ onnan Szegálban, és Szenegában mennyire szeretik így maradt meg nekem Afrikából egy ilyen. Teljesen más, mint amiről erről elnézést kénekezni. De nincs mert... miért. Ja. Akkor legyen egy ilyen szám is. Ez a New Africa. 0612538812 másodsor Bokku <Sessz> khalat bokku gis kis bokku yemi Saint-Franquer am dit rew fagné la famé ki yow ya ko mon dit pou da wara fekk nga beug seul Szó, szanáfában, benne nyitom. Ha beút, befut még egy telefon, akkor meghozottik az idő 8.40 a végső időpont. De ahhoz megnacente belül egy telefonnak be kell futnia. 061 253 88 12, senki töbet. Sheik Ante Job Kwame Nkume Stephen Biko All you people A csóra 30 perc, percet még várok. Napközben fog kiderülni, hogy holnap lesz egy időlebonyolítása műsor, és ha bár az oldalon ezt lehetne jelezni, legyen ez a holnap titka, 51-49-re minimum úgy adom, hogy nem lesz reggel, mert mondjuk felkelek fél ötkor, és akkor ameddig tudok dolgozni, Holnap két interjú lesz, egy kemenesi Gáborral, egy pedig Trunkos Andrással. Csütörtökön lesz a Vita, utánai beszélgetés Vasvári Csabával. Hát azért ezek jó, én toltam el, nem kellett volna ennyi interjút megbeszélni a hétre. Aki tehát karácsonyi meglepetést szeretne szerezni azon a módon, amit elmondtam a Kejfej Jancsi által, produkció, ami lemehet, Címzettel megint a produkció lényegét félmondatban névtelefonszám dörö.fialajanoskukac.gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipsz is. Hogyha nem ez volt az utolsó műsor, akkor holnap, de legkésőbb holnap után találkozunk. 10 Ne felejtsék, hogy csütörtökön sem lesz hagyományos helyfejjenc, akkor negyed kilenc környékén kezd a helyfejencs, és nagyjából negyed tízig fog tartani. Távol étemben dörök pont, fialajanos kukacimil.com.